Goizeko amarrak izateko hogeita minutu falta dira eta aurreratu dizuego albistegian gaur energiari buruzitze genai dugula. Energia berriztagarrien aldeko goiener konsumo kooperatibak azten jarraitzen baitu. Dagoeneko batu ditu bertara 60 mila eta bederatzi mila argindar kontratu kudeatzen ditu gaur egun horiei denei zerbitzu ematego Ego Euskal Herriko Provinzia guztietara edatu nahi du eta hori da urtea maitu aurretik bete nahi dutena. Iruñako bulegoa irekitzeko bidean dira eta Donostiako bulego berria atzo bertan zabalduzuten. Inaugurazio biara munean ara gerturatu gara jone larra naga egunon. Egunon, lehendik ere ari ziren lanean hemen, baina atzo egin zuten ekitalditzoa, eh? eta bertan gaur goizean biaramon horretan Santiotsoa deri be zuzendariak hartu gaitu bulego berrian Santiagonon. Egunon. egunon. Bilbota Gasteizen zabalik dituzue bulegoak, Gipuzkoan Goierrikoari gehituko zaio donostikoa, hau, Iruñekoa urtea amaitu aurretik zabaltu nahiko zenukete. Bost urte baino ez dira proiektu hau abidea zela, espero zenuten bilakaera hau. Bueno, bai, e, espero gendun eta batzutan pixkat ez dain, ez ainen ariñago. Bai? e adibidez bulegoen irekiera, gure plangintza barnez egon eta donostiko eta Iruñekoa espero gendun ilaz egitea, baino nola gure askuntza ez da izaten guk espero genun bezainarina bezak ilaskoa, ba bueno, atzeratzerendia e, erabaki batzuk, baino bueno, plangintza hor dago eta ja betetzen ari da. Atzo komentatu dezuen bezala ja ireki izan hemen Donostikoa ofizialki, naiz eta uzailetik irekia egonda eta iruñeko espero dugu azkena izango da la norbait lehenengo fase hontan ba hirekitzea urtea bokatu baino lehenta horrekin betetzen dugu gure helburu batek ere izango dala gertutasuna gertu egon eta bueno zerbitzua eman gure bazkide direnei eta izango direnei Eh, xiande, ez e, dakien hori... dituzu zein diran zenbakiak. Bai. 2012an abiatu zen Goier Energia Kooperatibaren proiektua. 2013ko urrian 700 kooperatibista baziren eta ordun eh hasi ziren kontratuak egiten. Eta e, gaurragun eman dituzun datu hoiekin zazpi mila kontsumitzaile eta bederatzi mila argindar kontratu, horrek esan nahi du hamarkoiztu egin dituzela zenbakiak hemendikikan aurrera zer e, zein izango da bilakaera. Bueno, gutxienez eta esan behar da la eta ez da nolabait, farol bat, e, e, gutxienez gure ustez hogi mila batera heltzea ezdala aztakeri bat. Gerta eliteke hori da zuen helburu erreala. Bai, bai. Kontuta nukita gure elkartean, orokorrean dagola jendea alternativen bila, e, beste gauzakera iteko bila, beste intenbideen bila, eta, bueno, falta zaiguna da gu, gure proposamena, haiei, e, haien gana nolabaita laraztea, eta, bueno, piskat horre hori e, espero dugu gutxienez. Hortik aurrera, gure ustez, bai, E, burrukatu beharko degula gehiago, azken finean kultura aldaketa maian, zeren azken finean e, goienerrea gerturatzen jende, e, gerturatzen den jendea ez du bilatzen bakarrik, e, zen lako preziotan erosiko dudan energia, baizik eta e, aldaketa ekonomikoa, edo nola ulertzen dugun ekonomia gure gizartean eta energia, eta gure harremanak, eta hori, guzti, hori guztira hartuta, azken finean izaten da, gure balio handienak, eta horrek hor kultura kulturalak eta dago hor. Baik, jarrera konprometitu batekin gerturatzen dira bazkide gehienak. Esan didazu gainera, e, pertsona fisikoak zirela orain arte, gerota gehiago direla baita ere enpresak. Baina ez dakien harentzat argitu behar dugu xanti, en, goiener momentuz erosle kooperatiba dela. Enor, energia erosi egiten duzue, eta momentuz... Hori besterik ez, eta energia hori gainera e, sistema elektrikoaren saren agusitik bertatik erosten da. Alegia, Goienerreko bazkide batek edo ibertrolako bazkide batek energia bera konsumitzen du. Baina argitu dezagun, zein da aldea? Bueno, aldea azken finen, Goiener aipatu e, ezun modun, da esaten dana majorista da. E, merkatu elektrikoa dihoa zuzenen, e, erosketak egiten ditu zuzenen, Eta egiten duna izaten da bere bazkide guztientzat ba, e, erosten deguna e, energia erosten deguna eta fakturatuko duguna eh jatorri berriztagarrietatik etorri dela eh uneko eguna. Ordun hori e, enpresa guztiek ez dute egiten, guretzat da oinarrizko konpromesua, hori bermatzea eh erosten deguna hortik datar, datorrela eta e, gure erosketakin, gure kontsumo E, jarrerarekin, bilatzen deguna da geroz eta kontsumo haundiago izatea berriz tagarrietatik. Horrek baitare presio bat sortzen du sistema elektriko guztian zeren eskatu inbiar da gutxienez e, e, guk eskatutako energiko puru hori. Alegia, esan nahi duzuna da goienerreko bazkideek akaso ez dutela energia berdea bakarrik kontsumitzen, baina kooperativan kontsumitzen den adina energia berde ekoizten dela garantizatzen da. Hori da. Hori da. Baina, momentuz esan dugu ezin garantizatu liteke goien erreko bazkidek energia berdea bakarrik kontsumitzen dutenen dutenik sare elektrikorra ba, dena nahastuta iristen delako. Horretarako ezinbestekoa da urrax bat gehiago ematea, energia sortzea, Asmo horretan ere bazaudet, zein eh? epetan, zein epemuga duzu eguruan. Asiko da goiener energia berde hori sortzen? Bueno, bai, Hasiko e, da izan da bere goienerren gure lehenengo asmoa eta metxa. E, goiener sortu zanean lehenengol buruazan energia ekoiztea eta esaltzea. Baino behi mi aurkitu ginean esaten dena moratoria batekin, eh berriztagarriei izarritakoa eta ordun ez egon ja e, diru laguntzak norbait esateko edo primak gehiago olako teknologiei, ordun e, ez egon kortasun juridiko hortan, ba, gure erabaki izan zen merkaturatzea pasatzea len e, bizi, hortan areritu gea baino hor masa kritikoa egiten ari garen bitartean baitare baliabideak bali garatzen argia zertako ba, proiektuak garatzeko. Hortako ba, bueno, ba, ikasketa asko egin behar ditugu, identifikatu ze baliabideak ditugun gure lurraldean, e, zeinenak direan berriak egingo ditugu edo parte hartu existitzen direnen. Ordon ba bueno, ja Urtet erdiko bi urtetako lana dago e, goienerren e, lantalde bat, ia hogeita mar bat lagun, hor ba, buru belarri pentsatzen, diseinatzen eta bueno, ba, denbora galtzen, nola baita esan da esmoi ba, edo ametzoi lortu izateko e, Guretzat EPEa gustatuko lizti duke, zeren ja proiektu batzuk identifikatuta baditugu eta agian ez dakigu urtea bukatu baino lehen edo urrengoaren asierako zertxo baitekin jasiko gineke. Eta, Xanti, e, jendeak jakin dezan... Momentuz, zan, mm. EPE motzean proiektu, hoiek, proiektu txiki hoiek martxan jartzea eta Epe laburrean ja, bazkideak gehitzen joatea, masa kritiko hori, hogei mila bazkidetara, e, eltzeko, izango dira entzuleak, xanti, informazio praktikoa nahi dutenak, e, zer egin behar da Goienerrera batzeko? Bueno, ba, Goienerrean batzeko oso arraza daukagu, e, gaur egun daukagu e, teknologizale balinbagia, Goienerrea barkatu goe borri batera jungaitzezke, goiener.eu-euz, e hueborrira eta nan aukeratu ba, gurekin kontsumitu eta bazkide izateko aukera eta nola egin daitekeen kontratua bazalpen guztiak horra ematen dira oso erraza da eta gaur egun 10 minututan bai bazkidetza bai kontratua e, egin dauki dezakegu eta horrengo egunean edo handik bi egunetara ez badago eser arrarorik kontratua egon daiteke ja goienarren eta goienarregatik kudeatuta E, ez bazaigula Interneten e, ibiltzea, ba, oso erraz, hartu dezakegu bai, Interneten bilatzen dugu telefono zenbakia ditugu duainiko telefonuak deitu dezakegu eta ditugu bost e, lagun aten ditu dezaketela, e, telefonoz eta zalpenak guztiak eman. Eta ez bazaigu telefonoa gustatzen, ez da ere, eta nahi badegu, e, oise, ba, pixka horpegia jarri, horregatik bulegoak irekitzen ari gila pixkanaka, eta bai gaizte izen bilbondon eta hor dizin, eta espero dugu ya, ja, oain eh, esan dezen bezala, irunien erikitzea, ba, edo edozein, zeinak gurturatzeko eta galderak egiteko. Beraz, entzulek jakin dezaten, internetez badela aukera, telefono ere bai, eta bestela, ba, santik e, esan duen bestela, e, gazteiz, edo bilbo, edo donostiako bulego honetara gerturatzea, e, ordi ziakoaz gain. Donostiako hau, EASO plazan dago, EASO plaza irugarrenean, eta eskertzen ditzugu, ba, hemen hartu izana. Mila esker. Mila esker zoia aukera Ba, hori goienerreko donostiako bulegoko arduradunaren iritzia, e, lanean asidera, sandizo guatzotik aurrera, eta telefonoa web horria edo bestela bertara urbilduta, bulegoetara urbilduta, informazio gehiago e, jaso dezakezu, egian zan, e, entzuleak ari dira idazten hainbat galdera egiteko, eta modua balin badugu galdetuko diogu goienerreko e, lagunari, arduradunari, ba, orain dikere, zalantza batzu gelditu direlako airean. Den aden, gaur goienerreko adibidea eskutan izan da energia elektriko gure merkaturatzea hauzi politiko gora beratxua izan dela kontuan hartuta gure bi ekonomia solaskidekin aztertu nahiko genuke, beharri Trist Plaza eta Lena Franco Biak biakere e, Gaz, Bilboko estudiotan ditugu egunon, Elena, egunon, Beatriz egunon, bai, egunon. bueno, liberalizazioarekin kontsumizailek mercedirik izan duten eta merkatua efizienteagoa ote den hori da gaur besteren artean e, faktorian jakin nahi duguna argindarraren sorrerak eta banaketak lau atal nagusi ditu, arauturi daude bi garraioa eta banaketarena Eta neurri batean liberalizatuta duude beste bi generazioa eta merkaturatzearena Goiener eta bere moduko some energia eta beste batzuk merkaturatzean aritzen dira hortik aurrera, bost enpresa erraldoi daude iberdrola, enda gas natural EDP eta bigo. Liberalizazioarekin teorian errazago izan barko litzateke merkatuan eragile gehiako sartzea baina. Iruditzen zaigu eztela inarraza oraindik zuen ustez, zer mugatzen du argindarraren merkatuan, merkaturatzaile berrien sarrera hori? Bueno, tarifak eh, erregulatuta dagoz, lehen er, eh, argindarraren presioaren tarifak regulatuta dagoz, lehen regulatuta egon dire eta regulatuta jarraitu egin dabez. Eta tarifa horren, prezioaren azkenengo prezio hortan, ez da bakarrik ekoizpen eh, enkustua sartzen, sartzen dira egin beste gauza, ez. Sartzen dira, hori, ba, e, ikatza sektorea mantentzeko sati bat, argindarren presioan sartuta dago, e, gero balio zergaren sati bat, gero beste zerga berezi bat, Eta bueno, uneko handi bate da zerga publikoa edo edo transferentzia e, betetzeko e era batez. Gero oresgain ba aun monopolio naturala da. Osea netesan sektorea hau ba, sektorea. bai enherria sektorial monopolio naturala da. Ordan e, Zedo ala, ba, liberizatu egin baduzu, azkenean bat edo bi jokolari esango duzu, mm. bi enpresa handiek, nauziek, e, eurek merkatuak dominatu jendamena ez. Horroan, egiz eda, e, sektorenetan, ba, sektore publikoak zezanik e, ba, ez, horre regloatu behar da, daula ez. Horrez, aparte, Europan, eta ja nahi gazan behitzen dut, Europan e, ba, nahi dabe e, fuzioak itxe, eta ba honik eraginadeko sektorunetan, zizanik ez, ez? Elena, zuk ze ikusten diozu e, orain eipatzen zuen bezala Beatrizek monopolio, merkatu bat bada goiener bezalako ekimenei? Benikoztot, momentu honetan neko zaiak izaten dela enpresentzako merkaturatze konbenzional batean sartzea, ez? Tarifan eurri batean regulatuta dagoela aldez aurretik finkatutako irizpide politiko batzuk, batez ere ba, sektoreari laguntzak emateko. Hmm. Eta eh? askotan ere ez tabaigarriak zenitezkean laguntza horiek, berez etekin izugarriak dituzten enpresa hondi batzuegi laguntza publiko gehiago ematen ari zailako, Aitzaki desberdinen inguruan, mm -hmm. bat, transizioa dela, e, merkatu regulatu liberalizatuago batera, e, tarifa defizita dela, eta barberaz, diru laguntza ematen dira. denon diruaren bizkar, beraz tarifaren zati bat, ortikia baldintzatuta dago eta beste tarifa eh, merkado, eh, merkatu mayoristetan egiten Eta, merkatu mayoristetan energiaren sorkuntza generazioa kontrolatzen dutena da enpresa hondi hoe gero ere merkaturatzenan ba e, e, bere merkatu kuota mantendu eta eta, eta hori defendituko dutenak es orduan karo, txikientzako ba margen gutxi azken finean merkatu mayorista honetan enpresa oligopoliko hoek ere eh oligopolia osatzen duten bost eta bereziki hiru enpresa nagusienek Ba, energiaren kostuekin jokatu dezakete eta momentu baten epsatxikiago entzak gauzak izugarri zaildu. Beraz, errentagarritasuna azkenean zaila da eh, termino konbentzionaletan. Beste gauzaba da, goiener eta bezalako ekimen hauek, honetaz aparte beste zerbait erantzen dioten merkaturatze funtzioari, adibidez, energia berriz tagarrian aldeko apostu zendoa. Megaz hor badago beste funtzio bat erantzi naia proposamenari ez soilik errentagarritasuna dela, ez, antasun finantzarioa. Beraz nik usteut hor badago ekarpen bat egiteko aukera, baina esfortzu handiarekin merkatuaren izaera zein den kontuan izanda, ez da. Bai, diru laguntza kaipatu dituzu Elena, ezakite, zuen utsez, eh, bie galdera da Beatriz eta Lenari, ere pizgarri gehiago eman beharko litzaizkieke fotovolkaiko eta beste, beste teknologia berriztagarri. Hortik jo beharko hotelitzaken. E, nire eritziz, bai. O eta esan, e, incentiboak behar dire, e, energi berreztegarri entzako e, da bat emoteko, ez? Eta incentibo horretan, ba, esanik ez, e, diru laguntza publikoa esatzen dire. Hori azken baten, e, erabaki publikoa da, eta segun e, agenda publikoan dagoen ala ez, ba, erabaki itzen da, ez? Baina nire usteetan, bai, e, laguntza publikoak jasubiara e, dagola, ez? Elena, right. zuk momentu batean zalantzara ipatotuzu, ez tabaidagarria izalitxekela. Ez, ez diru laguntza, e, zentsu netako diru laguntzakain zuzen ere ez, ez, nik uste dut, egun gore du energetikoak bere goia jotzen ari da, oi, uste horneko gauzaro kortua dela, eta... Urrenko anbarka datan, egin beharko da, ba, beste eredu jasangarri baterako, eta eraman baterako transizioa. Eta horre energia berrizta garriak ba, pisuzko papera jokatu beharko dute. Orain pentsatu beharko dugu ere, energia berrizta garriak zenbaterainoko tamaina hartu beharko duten, baterako ekarpen egin beharko dioten, ekonomiaren funtzionamendua eta gesertaren funtzionamendua gari, eta bide batez, dirulaguntzak bideratzeko orduan ere, aprobetsatu dezagun be, energiaren merkatua berde finitzeko. Ziorazki, ekoizpen gune sakabanatuago txikiagoen bitartez egindako merkatu eta ekoizpen eredu bat, Obea izango da ikuspegik e, ingurumenezkoa, eta ikuspegi sozialaren e, aldetik, ezta? Orduan, bai, e, berriztagarriak lagundu bai, baina ez, berriro ere oligopolioak e, sustatzeko. Azken finean, energia berriztagarriak dauzkaten abantinetako bat da, inbertsio txikiagoen bitarte sortu daitekela en, energia generazioa, ez? Eta beraz, merkatua sakabanatuago egon daitekela, eta ez oligopolizatua. Eta uste dut, diru laguntzak, bigarren helburu hau, Eh, oso eburu eh, onargarria izan daitekela bai jasangarritasun ikuspegitik, baina baita ere merkatuen defendatzaileen ikuspegitik. azken finan mm -hmm. ekoizpen txiki gehiagoren artean leia handiago izango litzateke ez be bai, horti bedatu beharko litzateke eta ez berriz ere enpresa handi hoieei dirulaguntza gehiago ematen jarraitzeko ez da. Baina honek energi be, berriztagrri enpreseke momenttan ez du dirulagunttzerik. Orduan ez dago inzentiborik ez? Mm. Eta hor, hori azken baten erabaki publikoa da. Osea, zein godu go, errentagarria direnak e, merkatu nera erabera itxi, ala aldiz erabaki politiko bat hartu, eta ezan, bueno, energi berreztagarri laguntzak emon behar duguz eta emonen gotxak ez. Hortzak uh -huh. Erabaki politikoa da.ez eta, eta merkatu e, politikatik etorri barkolitza edo sektore politikotik etorri barkolitzake irte, dena den eta kasu partiikularroi helzen badio Google jenner kontsumitzaile partikular ikastetxe eta zein bat udaletxeren merkatuan dabilale badira enpresak enkantean egiten dituztenak hornitzaile egokiena bilatzeko hala egin adibidez, Gipuzkoan eta araban merkatitza gen eskutik. Aldertatik sortzen zaigun galdera da ezdakizuek erantzuteko moduan notezeza detenean nola ezten gehiago zabaltzen, erosketa modu hori, enkantaren modu hau, kostuen aldetik begiratuta, agian, e, arrazionalago ematen duela erosketa modu horrek ez da? Bueno, hau, ekoizpen eko e, arluen dago, oza, sea, produzio energib, e, produzio franja hortan, ez? Ez dago, sartute salmentan, ez majoristan, ez minuiztetan. Beraz, e, bai, e, posibili esango txake, beste ez, majorista eta minuiztetan, azken erosle eta saltzaile saltzaietramo hortan, Ba, hau sistema barrina sartzi, ez? Honek bai engolokie leia hori ori leia ketak gisa osartu sisteman, ez? Es, es, bueno, eh, ez badatzen dosunean argindaren encante encante ba, tan empresa en ezagite eh? ulertu dut e, beste zentsu batean, eh, alerosketa bateratua edo enpresak egiten dutenean, eh? erosketa bate, bate, bateratu baterako prestatzen direnean. Bai. Uste dut, eh, bai, eh, Adegik eta Baiseak da gipuzko eta Arabako elkarte patronalek sustatu dituztela holako ekimenak euren bazkideen artean, bai, eh, bai. nolabait enkantetara modu bateratuan aurkeztu. Hombre, uritzen sait euren aldeti jokabide naiko arrazoizkoa, azken finean energik kostuen jeitxiera importante balortzendutelako elkarrek Zaila da Zaiada kontsumitzaileak adoz eta eta ere gehiago kolako gauza batean elkarrekin planteatzeko, gardentasunez eta ondo egiten badabai, dena den niri iruditzen zait benetan, eh? iruditzen iruitzen nahiko neko eh, neko larria alde batetik, olako kolakoratetera e, jobeharra, holeggia merkatuak hain eztu harrapatzen gaitu bai enpresak eta zezen ik ez kontsumitzaile etxikiak, etxetako kontsumitzaileak ez daukogula indarrik aurrez aur eta modu normalizatu batean lan egiteko. Eez Orduan gukeere lobiak sortu behar ditu horra mm. jotzeko ez. hombre eruditzen zait benetan e, merkatuak behar duela buelta bat, eh erregulazioak behar duela vuelta bat eta batez ere eskatuko nuke e, gure herritik ere ziur nik gustatu Euskal Herrian ere beharko genukela energisektorearen gaineko araugintza almena hmm. eta nahikoa estatea gure enpresei abernolan tolatzen garen lobby egiteko o pizkat hobet egon gaitezen ikusten dugunean Espainiako estatuan dagoela Europako energiarik garestienak Bueno, baiko ba, ez baina batez ere kontsumitzaile txikietsako etxeetako, es, bueno, hombre. Osozer ikusiko... aldatzeko beharraren deia ustez badagoela, ez bueno, bueno, eh, da. Bueno, ikusuko dugu etortzen ote den. Nok aruna da sergas beteta da ulako. Bai, hor da, hor gara ez ditzen du faktura, ez serka dire, modu batekoak edo bestekoak. Horre estatuak berak gainberko luke es ia bera, beren sarrerak murriztenei dauenala ez, eta horren arabera energiaren presioan burriztu, ez? Bueno, ikusiko dugu... Eurekera bakitzen badabe, energiaren elektrizitate, argi indarraren presioan burriztia, zarrera publikoak burriztu duten dire. Bueno, ikusiko dugu esan dagoa ote hoteden... Eurek publiko haukidabe, eta eurentzako oso... itxurri ona zen da, zarrera publikoan ditzeko, ez? E, e, argi dago politikak arrit, eskuartu arrit, behar duela, Elena eta, eh, runtei, eta Beatriz? Konsumitzaia arruntei, pertsona eta familia arruntei... Eh, diru la, eh, premiak trasladatzea oso bide erreza dela, ez da. Eh, Doein kasutan, E, uste dut e, energiaren e, kudeak eta publikoa Estela, estela zertan zergak e, etak, eta kargak, e, kostu kargak jartzea prezioei beste lurralde askotan eta ikusi berrik ez dago va Frantzian, Alemanian, Suedian edo oraindik ere enpresa publikoak dituzte edo oso parte hartze publikoa handia duten enpresa elektrikoak, ez da? Orduan, nolabait horrek beste eskumen eta beste eskuartzealmen bat ematen die gobernuei. Ez bon. bakarrik zergen bitatez basiketa kontrolatzen dute sektoret eta eta Ba, lehiak hortazuna, bai egun produktiboaren eta bain familien ongizatea bai presio erregulatu eta kontrolatu bat zuen bitartez. Ba, mentxeu ziberdugu, e, amarrak izateko bi minutu falta direlean. E, Elena Franko eta Beatriz Plaza Euskal Herriko Universidadeko Ekonomia plukatuko irakazleak, eskarrik asko eta arte? Bai, eskarrik asko,